Eta orain bai goazen e, gaurko aurkezpen musikalarekin hain zuzen ere Mantisaren disko berria izango dugu, segidan Aipagai Pletora izeneko lana hain ere. Gaurko irratxa iragarri dugun bezala. Beraz, e, gaurkoan mantisa taldearen epletora diska dugu. Protagonista nagusia eta nere erruz e, bueno, ba, telefonoa gaizkin markatu ez ibiltzea eren ondorioz. Ba, berandu, e, edo iragarri baina berandu hau ingo dugu gaurko elkarrizketa. Baina nortxe dugu, azkenean bai, lortu dugu, Josurekin harremanetan jartzea. Eta lenik eta behin, agurra, eta kaixo, eta eskerrak eman nahi dizkiogu Josuri, kaixo. Kaixo, Gordeon. Zem hauz? no, oso, no. Bueno, ba esan dakoa, eh, hankasartze bat izan dut, hor telefonoa puntatzerakoan, eta, bueno, ba, zen makiak gora bera, hor txe orduer diberan baina, bueno, hor zaitugu, eta eskartzen dizugu, ba, gure edea hartu izana. Aizu, eh, mantisa taldearen aldearen pletora diskon eta hitz egiteko lenik eta behin eh, atzera joko dugu, ze lan egin izan dezu edo eh? zin izan da zueren orain arteko ekoizpena.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 eta jarkorra eta punroka piskagat lan txen genuen melodiarekin eta bueno, bigarrengo lan hau, ba, ah. e, atera, atera deumai atzean eta bueno, izalatzen du ba, azken urte terdiko lan berri hau, ezta? Beraz, e, e, zuen joera edo bilaka era aldatzen joan izan da eta horren ondorioz disko hau desberdina sumatzen dezu aurrekoarekin konparatuta? Ba, egia zan bai, ezta? E, lehenengo diskaak esan dizuten bezala ba, piskagat e ritmo jarkorrak eta azkarragoak eta punk rockaren inguruan mugitzen ziren gehiago eta eta bigarren disko ba izan da gure azken aldiko ba esan genozake progresioa edo edo aldaketatxori gainea 5garren kide basartu dugu taldean Xavier eta ono Sintia hartu ditugu eta basanten nabarmena bibira kanta guztietan eta esan daiteke, bai, aldaketa bazante nabaria ergin dugula, bai. Gaino, entzeko, lauak e, aurreko berdinak, musikari berdinak zerate? Bai, bai, hori da. Bai, lehenengo urteetan e, formazioan aldaketak izan genituen, bai, bajo aldetikan eta bateri aldetikan, eta horrek ere bai, egintzun e, e, ba, lehenengo diska hori atze atzea, eta egon ginen, amasegi kanta biekin bakontzertu pila bat jotzen, baina diska berri hau atera txeko baukera ari gabezta, ba, eta azkenian balortu dugu... Ba, formazioa ofiziala eta eta oso guztera dizk honekin gehitzen. Uh -huh. Amara besti sartu dituzue kontatu iguzu pixka bat nola jo den grabazioa, none egin dezue. Ba, Mantisaren bi dizkak grabatu ditugu nere estudioan, sarautzen, noiz estudioan zen nere lana soilu ingenieria izatean dena da eta eta aprobetxatzen dego azkenian banere estudia edukiz eta eta nik neuk grabatzen ditut kantak ni kabesten dut fisketan eta azkenian guk guk egineko dira bidizkak baino bueno alde bakarra izan da, ba, bigarren diska hau e, nola ni lan gauzengatik ba e, Kalifornian egonitzen bizitzen mm -hmm. temporada bat hiru hilabete eta eta aprobetxatu genuen ba oso gustora gendu lanasketarekin eta andertan San Franciscoan masterizatu genuen diska mm -hmm. ba, beraz grabazio hemen eta masterizazioan hori da hori da mm -hmm.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 asko grabatu izan ditut, eta baita ere ba soinu postprodukzioa egiten, no? bat elebiztarako, zinerako, dokumentalak, baina beti soinuaren inguruan. Baina, bai. uh -huh. bueno, bera, zortxe eta lekideak pozitiko hongo dia zurekin ez, talean. Ba, egia esan bai, azkenian grabatzeko prozesua polita izaten da, ze ez dugu edukitzen ba erlojuan gainean neun beharraren prezi hori ezta eta Bastante lasaitasunen segiten ditu grabaketak, eta eta, eta hori polita da zen. Alde batetik kan, e, lasaitasun horrek, e, bueno, ba, ez duen bezala, bezala denboran zeharra gian luzatzen du eta egonkortzen du grabazioa Bestalde agian, e, erreisegi ez zaizu gertatuko ba, bueltak eman eta berriro saiatu eta horrela denbora luzez pasatzeko arriskoa ezote dago? Ba, eba, da, kasu, ba, direz, lehenengo ba, talde batetik kanaze kanta grabatu nahi genituen eta eta lehenengo diska izanda ba hasieran e, oso gustora hasi ginen baina egia izan ja ilabetiak pasatzen hasi ziren eta eta kopartu ginen ba agian gehiegi lutsatu genuela prozesu hori eta orduan ba katxo hori bizkat esegiteko ba bigarren diska hontan e, e, finkatu genitun egun batzuk ordutegi batzuk eta egia izan guztorago egin dugu prozesu dona eta eta bastante bastante proceso normalagoa izan da eso da, daiteke uhum. bai bai bueno lena aipatu dugu pixka bat e, bilaka era musikal bat izan dela teldean hori e, konposizioei dagokienean e, lana egiteko aldaketan bat ekarri du edo lehen bezala jarraitzen duzu ba lan egiteko era azkenean e, beti berdinak abiltzen deu se askenean prozesu kreatiboa da eta eta ideiak sortatzen direnean ba saiatzen era Ba, gelditzen eta eta lokalean bertan ba askotan ideia asko edukitzen ditugu orduan ba, bueno, ba inspirazio momentu horren zaio egoten gera eta bueno egun askotan ba naiz eta gelditu eta bueno kanta bat egin bar deu ez dakiz eta bakizu no aunola da azkenean esbaldin bada sortzen ba hobeto da etxea jun zerbait hartu eta eta urrungo egunean saiatu ezta Baina orokorrean badanon artean profesori jarraitzen deu, letrak eta ideia nagusiagoa ba, edukitzen ditu letra inguruan, uh -huh. baina bestelaba musikalki badanon artean saiotzen gea ba, ba gure kantak moldatzen, ez da? Aherki, uh -huh. beraz problemarik ez daukazue eta, eta e, bueno, nola moldatu da talde ekipuan eh adquisición berria teklatuak edo bueno, sintetizadoreak sortzen dituen kideak. Jo, ba egiazan oso zaiguz Ba, Xabier, az politikaneza utzuegen nun, eta bagenekin musikari osa ona zaila, eta baino, baino iazan, ba, urte asko di juara behar ere bai, ba, ba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 hasiraotan ezitze egun oso erreza iruditu eta eta bai eh naztuko ditugu bai disko zarreko kantak eta berriak baino printzipioz gure ideia da ba orain da lehenengo kontzertu hauetan ba, kanta kanta berri danak jotzea eta basarretatikan 4 lau, 4 5 kantajo uh -huh. eta modu horretan bai publiko eh bueno, zarrena edo lehengo zaletuak eta oraingo berri batzuk ere ba, denak elkartzeko asmoa ez susenekotan da hori da, hori da, hori da, bai, bai. Kontzertuak, lortzeko arazo asko izaten dituzue, edo hor erresada zabiltzate eta errexakazu eta jotze duzue de da jente? Bueno, ba, ba mantizarekin egia esan, e, orain arte kontzertu asko eta asko joditugu, ze azkenean zuzeneko talde bat geha, eta azon lo pasatze du kontzertua joten, bez talde, Iñaki Castro, ba, gure bateria, ba, Promotore gisa egiten du lana, bere, bere produktorakitza erribonekin, eta konzertu desentan tolate ditu Gipuzkoa inguruan, beraz, prinzipioz, e, e, ez dugu, haraz asko egiten konzertuak lorteko, baino bai egia da, ba, azken aldi hontan, ba, ides dizka berri honekin, ba, oartu behala, ba, ba, nahi ta konzertuak lortu, ba, gauza pixka tristeten ari gala, ez da, eta eta beste gari batetan baino pixka bat behi okozatzea ala kontzertu egin lortziagiaz ere hemen epe burrera begira eta gure entzulei gertuen dagokien endatei begira zer daukazue e, kontzertuei dagokinez? Ba, beira e, Oztira lontan, maiat kamar e, dizka presentatuko dugu etxien saratzen, bai. e, gaztetxean oso gogotxu haude ba, kontzertu haukotzeko, gaueko amarter dietan eta gero e, urrungo E, Ostir aldean, e, amazazpian, ba, joko dugu e, iruñan, uh -huh. akelarre akel aretoan, uh -huh. gero e, az, urrungu azte artean e, joko dugu gazte joko dugu gazte Eta e, kainak sortzian, Donostian presentatuko du, etxean ero e, inaki bai. ba, Iñaki Donostiarra, ba, Dokan presentatuko du diska. Uh -huh, beraz, beraz e... ba, pisgat provintzi etatik moituko geha. Hori da, lehenik eta behin esango dugu, ba, Gertuen dagokiguna, e, gure entzulei behintzate Gertuen harrapatzen diena, zarautzko Ostira Lontako izango da, ez Hori da, hori da, uh -huh. Ostira eta, joko du. Eta gero jabestela, ikainan, ba, hemen Donostian, Dokan izango da. Hori da, hori da, hori edia aurren ditugun konzertuak hemen bai, dipuzkoan Bueno, edarki ba Ba, Josu, ez dakitze zerbait gehiago daukazun gaitzeko diskoren inguruan? Ez, eskerrik asko deitzatikan eta, eta espero dut ba, jendia guztoko izatea Bideoklip bat ere sortu dugula, e, bilabeteia egon gerala bideoklip hori egiten Eta, eta jendia animatza ikustea Edarki ba Mantizaren pletora izeneko disko berria, Josu izan dugu telefonoz berestalde eta elkarrizketa agurtzeko, ba Josuri eskatuko diogu amara bestioitako bat aukera dezala, ba gure entzulei eskaintzeko ba, ba, nik pletora kanta aukera nuke, azkenengo kanta mara Azkenengoa, edarki ba Bueno, Josu, ba, suerte hon, disco honekin, eta mil nahi atzun esker Bale, milezka erdanoi Milezka erzurei agur Bale, esarka datagur